מזמור מ"ז למנצח לבני קרח מזמור. כל העמים תיקעו כף, הריעו לאלוהים בכל רמנה. כי אדוני עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתנו ולאומים תחת רגלנו. יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלה.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 מאוד נעלה